الحمد لله على الإسلام دين العلى والعز والسلام الحمد لله على الاسلام دين العلى والعز والسلام ثم الصلاة والسلام أبدا تشمل خير خلقه محمدا ثم الصلاة والسلام暗記 تشمل خير خلقه محمدا الحمد لله الحمد لله على الإسلام دين العولى والعز والسلام ثم الصلاة والسلام أبدا تشمل خير خلقه محمداً الحمد لله وتشمل لا لذوي المكان والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم حكيم اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علماً رب العالمين Neka je slava i Allahu djelaluhu nalika lika kolika njegova veličina i koliko samo Allahu subhanahu wa ta'ala doliko je. Neka je salava selam na njegova poslanika Muhammeda, Mustafa, sallallahu alihi wa ala alihi wa salame na njegovu časnu porodicu, sve ashaabe i sve muslimane koji slijede dobro dobru dosudnjega dana. Allahu djelaluhu priznajemo svoju poniznost i svoju pokornost i kažemo da nemamo znanja osim onog znanja kojim nas on poduči Zato ga molimo da nam poveća naše znanje, da nam podari znanje od kojeg ćemo se okoristiti, a da nam uskrati znanje koje će samo biti dokaz protiv nas, nećemo se okoristiti od njega i da nam dadne koristi u onome što smo već naučili. Večeras, inša Allah, nastavit ćemo sa seh i dalje. Jel'i bilo je govora da ćemo držati o šehu Albaniju, a.s. predavanje, međutim, Allah je tako dao da nisam uspio dakle da saberem ono što sam htio da kažem o njemu a o tako velikim ljudima velikanima ne treba tako lahko pričati pa ćemo inša Allah-u-Tala večeras da nastavimo seždi sehova u prethodna dva predavanja prethodio je govor spomen hadisa u kojima se desila Allahu Allahom poslaniku alaihi salatu wasalam iz je djelile djelaluhu blagodati da bi smo se mi podučili kako da ispravimo svoj nedostatak, svoj manjak koji nam se desi namazu zbog naše sehve, zbog našeg nemara, zbog našeg zaborava, da čovjek, vjernik i vjernica ne bi osjećali tegobu, tjeskobu u svojim prsima, pa možda sebi otežavali, ponavljali namaz, izlazili iz namaza pod sumnjom, jesu li ispravno obavili namaz ili ne. Allah dželila dželaluhu i svoje potpune blagodati prema ovom ummetu. Dao je dakle da se to desi u prvim generacijama. Pa je prethodio spomen u tom prvom predavanju, zatim u drugom predavanju bilo je riječi o razlozima sebebima, zbog čega se čini seđda sehva, pa smo rekli da se čini ili zbog dodavanja, ili zbog oduzimanja, ili zbog sumnje, da li se dodalo ili oduzelo. I u tom drugom predavanju, prošlom predavanju, prethodio je govor o dodavanju, Radnji, pokreta postupaka i riječi i o smo završili govor večera su za Allahovu dozvolu progovorit ćemo, dakle o dodavanju, oduzimanju ruknova u namazu i činjenju sehvi srde zbog toga, dakle dodavanja ruknova oduzimanja ruknova i sumnja da li se nešto od ruknova dodalo ili oduzelo Na početku, dakle, trebali bismo da spomenemo kod islamskih pravnika koji su to sve ruknovi u namazu. <clears throat> pa ću ja nabrojati, dakle, ruknove brzo kod pravnika, islamskih pravnika, kod hanefijske pravne škole, kod malikijske, šafijske, hanbelijske i na kraju, dakle, samo spomenuti sporije da možete sebi zapisati oko kojih ruknova se oni slažu. Oko kojih se ruknova slažu? Dakle, nalazimo i u Hanefijskom, i u Hambelijskom, i u Malikijskom, i u e, A kroz protekla predavanja o namazu Allahovog poslanika, alihi salatu, sam detaljno s dokazima od njega, otprilike, dobrim dijelom je prethodio govor šta je rukn, šta je važib, šta je sunnet. Tako da, plaho nećemo dakle detaljisati i donosti dokaze za spomenutu. Pa dakle kod Hanefijske pravne škole postoji samo šest ruknova u namazu. Početni tekvir koji potrebno kod Hanefija donijeti u stojećem položaju. Zatim qiyam, stojanje, qiraat učenje, ruku, secdah i sjedenje radi zadnjeg teşehhuda. Dakle šest. Početni tekvir, stojanje, qiraat učenje Kur'ana, ruku, secdah i sjedenje radi zadnjeg teşehhuda. Radi zadnjeg teşehhuda. Kod Malikija imamo ili imaju četrnaest ruknova u namazu, četrnaest ruknova u namazu, pa brzo, Dakle, nijet, početni tekvir, stojanje radi početnog tekvira, učenje fatihe iza imama, i za onoga koji klanja sam, zatim stojanje radi tog učenja fatihe, dok se uči fatiha obavezno je stojati kod malikija, zatim ruku, vraćanje sa rukua, seđda, sjedenje između dvije seđde, dakle oni smatraju ruknom, Selam, sjedenje radi selama dok se predaje selam, zatim smirenost na svim ovim ruknovima i smirenost nakon vraćanja sa rukova i nakon vraćanja sa sežde i redoslijed svega spomenutog, otprilike dakle 14 tih ruknova kod šafijske pravne škole. Postoji 13 ruknova namazu, nije početni tekbir. Stojanje na fard namazu za onoga koji u mogućnosti. Zatim učenje fatihe za svakog klanjača, bilo i mama bilo musalliju, džematliju, bilo onoga koji klanja sam. Zatim ruku, zatim dvije sežde, dakle jedna druga sežda. Ruku, zatim vraćanje sa rukua i smirenost u tom položaju. Sjedenje, dakle između dvije sežde, zadnji tešehud, sjedenje radi zadnjeg tešehuda, salavat na Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, selam i redoslijed svega spomenutog. Kod Hanbelijske pravne škole 14 ruknova postoji, početni tekbir, stojanje za onoga koji u mogućnosti na far, namazu, učenje fatihe na svakom rekaatu za imama i onoga koji klanja sam, ruku, vraćanje sa rukua i smirenost u tome, seđda, vraćanje sa seđde i smirenost u tome, sjedenje između dvije seđde, smirenost na svim spomenutim ruknovima, zadnji tešahud, salavatno Allahog poslanika alihi salatu wasalam, sjedenje za, radi zadnjeg tešehuda, predaja selama i redoslijed tartib svega spomenutog. Pa, otprilike, ako ste mogli koliko toliko pratiti, slažu se svi oko sledećih šest. Onaj koji kaže najmanje, najlakše mu se slažiti, tako? je li tako? Hanefija se rekla šest i oko toga najlakše se slaži dok nekom. Kada kaže četrnes, malo ko će ga podržati u svemu tome? Pa dakle, slažu se oko početnog tekbira oko kijama stojanja, oko kirajeta učenja Kur'ana, učenja Fatihe, rukua, seđde i sjedenja radi zadnjeg tešahuda. Od prilike, dakle, to su ti ruknovi. I sada imamo, dakle, tri velika poglavlja. Propis koji ostavi rukn u namazu. Prvo poglavlje. Drugo poglavlje, propis onoga koji doda rukn u namazu. I treće poglavlje, propis koji sumnja da li je dodao ili oduzeo rukn u namazu. Pa dakle prvo poglavlje moraću dakle polako jer ova sad tematika kako a poteška i treba je zapisati. Ona i ko ne zapiše za sigurno neće zapamtiti. Prvo poglavlje dakle propis onoga koji ostavi rukn u namazu. U ovom poglavlju ima nekoliko pitanja i pod pitanjima imaju pod pitanja, stoga dakle bilješte. Ako treba da se ponovi niste stigli, slobodno recite, cilj nam je ovdje da naučimo i da obožavamo Allaha džele džalalu po tome, a ne da bude predavanje radi predavanja. Da se okupimo, tražimo bereket i ništa drugo. Već da naučimo kako ćemo obožavati svoga gospodara, jasno. Sabesirom. Dakle, propis onoga koji ostaje u ruknu namazu. Prvo pitanje. Ukoliko Musallija ostavi početni tekbir, početni tekbir, dakle, ruknu, koliko oklanjač ostavi početni tekbir u namazu, svejedno ostavio ga namjerno ili iz sehve nenamjerno, greško, iz zaborav, iznemara, namaz ne ispravan. Jer faktički nije ni stupio u namaz. Dakle, ukoliko izostavi početni tekbir, svejedno, namjerno ili nenamjerno, namaz je ne ispravan. Svi drugi ruknovi, mimo početnog tekbira, Drugo, dakle, pitanje. Svi drugi ruknovi, mimo početnog tekbira, ukoliko ih klanjač ostavi namjerno, neki od ostalih ruknova, ukoliko ih klanjač ostavi namjerno, namaz mu je neispraven. Treće pitanje. Dakle, prvo pitanje, ako se ostavi početni tekbir svejedno namjerno, ne namjerno, namaz nije ispravni, jer nije ni stupio namaz. Zatim, drugo pitanje. Ukoliko... Ostale ruknove, mimo početnog tekvira, izostavi namjerno. Namjerno izostavi ruku, namjerno izostavi srđu. Sakijama ode na srđu, neće da ide na ruku, namazmo je neisprava. Dakle, to je drugo pitanje. I treće pitanje, ukoliko sve druge ruknove, mimo početnog tekvira, izostavi iz iznemara, iz Seve, zaborava, grešku. Pod ovim pitanjem postoji mnogo pod pitanja. Dakle, koliko neti odruknovana namazom mimo početnog tegbira, ja rahmeke Allah. Izostavi iz nemara greške. Pratite dobro oni koji pišu alhamdulillah kad pišu. Da je došlo u sunnetu da se podpomognemo da svoje pamćenje podpomognemo desnicom. Pa oni koji smatraju da imaju dobro pamćenje Zabora, e. Dakle, pod pitanja dolaze nakon ovog pitanja. Ukoliko čovjek neki od ruknova, ruku, srždu, učenje učenje fatije, ostavi iz sehve. Iz nemara, iz zabora, iz greški, osim početnog tipira. Dakle, dolaze sad podpitanja I pratite, dobro. Ukoliko čovjek zaboravi neki od ruknova, na primjer, doće posli primjer, pokušajte, dakle, da pratite. Ukoliko čovjek zaboravi neki od ruknova, Na prvom, rekatu, na prvom rekatu svog namaza zaboravi neki od ruknova. Zatim ode na drugi rekat. I kada dođe u isti trenutak, isti moment kao što je bio na prvom rekatu tamo gdje je zaboravio taj rukno, kada dođe do tog trenutka, sjeti se. Sjeti se da je tu na prvom rekatu propustio rukno. Na primjer, čovjek... Prvi rekat klanja, ode na ruku, vrati se sa rukua, ode na seždu i samo obavi jednu seždu. Samo obavi jedno seždu i ustani. Dakle, nije sjedio i otišao na drugu seždu, već odmah nakon prve sežde ustani. I ne sjeti se, ha, osim kada dođe na drugom rekatu, ode na ruku, vrati se sa ruku, ode na seždu, vrati se sa sežde i tu se sjeti. Da na prvom rekaatu je propustio drugu seždu, sjedi nije drugu seždu. Tada, u tom slučaju, prvi rekat će potpuno odbaciti. između 20 sečeta. Na prvom rekatu je otišao dakle, na, jest, na prvom rekatu je otišao na prvu seždu i odmah ustao na kijam na drugi rekat. I dakle kada dođe na drugom rekatu obavi prvu seždu, vrati se, sjeti se da to nije uradio na prvom rekatu. Da nije sjedio i otišao ponovo na drugu seđu, tada će prvi rekat potpuno odbaciti. Neće računat, otići na drugu seždu i računaće taj rekat svojim prvim rekatom. To je dakle prvo potpitanje. Drugo potpitanje. Ukoliko čovjek ovako zaboravi dakle neki od ruknova i sjeti se prije nego što dođe na drugom rekatu na taj, taj ruknu. Dakle, zaboravio je na prvom rekatu drugu seždu. Obavio samo prvu seždu, digao se, otišao na ruku. Otiš, otišao na drugi rekat. Učio fatihu i sjeti se u toku učenja da nije obavio dole drugu seždu obaveza mu je odma da sjede odma da sjede na ono sjedanje između dvije sežde, zatim da ode na drugu seždu obaveza jeste me shvatili dakle, sjeti se prije nego što dođe u isti položaj sjeti se u toku učenja Kur'ana bez obzira gdje se našao na ruku, sjeti se da je zaboravio dole drugu seždu obaveza mu je odmah da sjedne i da sjedi, dakle uči robig firli, robig ono što je profesio, dakle vrati se na onaj moment gdje je zaboravio Zaboravio seđenje, sjedi između dvije sežde, zatim ode na drugu seždu i taj rekat na takav način upotpunim, zatim će nakon predaje selam obaviti sehi seštuk. A. seždu tamam. i Ne, ne, ne. Na kraju će se sefi sešto Na kraju će se sefi sešto. Dakle zaboravio sam na prvom rekatu drugu seždu. Obavio sam samo jednu seždu i ustao na drugi rekat. Nisam, dakle, sjedio i učio rabih firli, rabih firli i otišao ponovo na seždu, ne? Nego samo odmah nakon prve sežde ustao na drugi rekat. I u toku učenja fatihe ili, ili na ruku osjetim se da nisam obavio drugu seždu na prvom rekatu. Pa ću odmah, obavezam je da odmah sjednem tamo gdje sam napravio grešku, da sjedim, gdje sam napravio grešku, nisam sjedio uopšte između dvije sežde, pa ću učiti robig firli, robig firli, dakle, na neku drugu dovu i pogotovo, dakle, ovdje islamski učenjaci preporučuju da se uči dova za roditelje. A? Sufjane Sevrija, ali i hera, to pogotovo prije predaje selama da se uči dova za roditelje. A? Zatim ću otići na drugu seždu, dakle, ona druga sežda koju sam propustio i na takav način ću potpuniti svoj prvi rekat. Zatim ustati normalno na drugi rekat i na kraju predati selam i obaviti sehvi seždu i zatim ponovo predati selam. Drugi rekat znači ponovo. Drugi rekat ponovo. Ono što sam dodao ustavu na onaj među rekat i jedan drugi rekat, to će se računati dodatkom sada u namazu. Pa će zbog toga učiniti sehvi seždu na kraju. Nakon predati selama. Treće je podpitanje. Ukoliko se sjetite te sežde propušteni nakon završetka namaza Sjetite se te sežde, da ste propustili seždu ili ruknu nakon završenog namaza, ubrzo, pod uslovom, dakle, da ne potraje vrijeme. Predal ste selam i otišli, hodali, na znam, pa vas neko upozorio tamo na putu da ste napravili grešku namazu, da ste zaboravili neki od ruknova. Ako ste se sjetili brzo, jeli, u kratkom vremenu, onda ćete, dakle, ponoviti cijeli taj rekat, ponoviti još jedan cijeli rekat, jer ne možete samo doći sa jednom seždom, ne možete doći samo sa rukom, već se dakle faktički tu ste izostavili jedan od ruknova i cijeli rekat je pokvaren. Pa ćete morati doći sa potpunim rekatom, zatim predati selam učiniti seždu, zatim ponovo predati selam. E, jasno? Tamo. Zatim, ukoliko sjetite se nakon predaje selama ubrzo, Ili budete... Sjetite se. Da ste propustili nešto odruknuo u namazu. Međutim, ne znate šta. Da li ruku ili seždu? Nešto fali. Da li ruku ili seždu? Bolje je da se vratite da uzmete da ste propustili ruku, jer će sežda i itak, itak doći poslije rukova. ali tako? Da ste dakle, pa onda dakle ponavljate, ili li u potpunosti. Jer, dakle, vjernik, zbog čega se vraćamo, dakle, i na mudrost propisane sehvi sežde, propisanosti sehvi sežde, vjernik ne smije izaći iz namaza osim sa jakinom da ga je u potpunosti obavio. Ne može čovjek izaći iz namaza pod sumnjom, jesam li nisam? Allahu, poslanika, alihi salatu wasalam, je rekao, la dirara fi salatinu wala teslimu. Nema obmane, nema sumnje, nema prevare da te šetan vara, niti da mu se potpuno predaš pa ponaviš namazu. Jelala, odbacit ću pa stoj sigurno i sigurno. Ne, ne, ne. Nego, dakle, propisana je sehvisažda da to upotpunimo sa svojom sehvisaždom. Onaj nedostatak manja koji smatis. Smatram, dakle, da čovjek ne treba izaći iz namaza osim sa potpunivom vidjenjem da ga je upotpunio. Obavio kako treba. Ukoliko se čovjek sjeti propuštenog rukna, seždje rukua, ne znam, fatihe ili slično od spominutih ruknova, nakon što je prošlo mnogo vremena, predaje se lama, namaz je pokvaren i treba ga ponoviti. Ne može se nadoknaditi. Namaz je pokvaren i treba ga ponoviti. Ukoliko se to desilo u džematu, kod imama, džematlije također napravile istu tu grešku, obaveze je sazvati sad džemat, pojasniti da klanjeju namaz ponovno. A ukoliko je neko džematlija Bio mu safir, pa klanjava s na Putin, šallao, htjela da ima opravdanje. Dakle, to je bilo prvo poglavlje, je li, kod ostavljanja ruknova. Drugo poglavlje, propis onoga koji doda rukn u namazu. Propis onoga koji doda ruknu u namazu, kao što ste mogli da vidite iz izloženih ruknova u namazu, da postoje ruknovi koji su od riječi u vidu i ruknovi koji su u vidu pokreta. Pa s dakle, imamo dodavanje ruknova kao riječi dodavanje ruknova kao pokreta. Pa, dakle, što se tiče dodavanje riječi, ruknova, dakle, u vidu riječi, prvo pitanje, da čovjek, ono što je propisano da uči u namazu, fatiha, tešehud, et tahijatu lillahi salavat, prouči na mjestu na kojem nije propisan, prouči fatihu na ruku, prouči fatihu na tešehudu, na sjedenju. Ili tešehud prouči nakon fatihe, umjesto sure, zabuni se. Jel je li pokvaren namaz? Namaz nije pokvaren, namaz je ispravan, jer je dakle ovo od propisanih zikrova, od propisanog učenja u namazu. I nema potrebe za činjenjem Prošlo Prošlog predavanja prethodio je govor o malim dodacima u namazu. Što se dakle oprašta? Zašto nije preporučeno čak činiti nisehvi srštu? Ukoliko bi, pitanje, ukoliko bi čovjek propisani zikr proučio ponovo, dva, tri puta, proučio fatihu dva puta, tri puta, ili tešehud, namaz je ispravan s tim da je njegov postupak pokuđen ako je činio namjerno Ako je činio i sehve, nema nikakve smetnje, nije potrebna sehvi sežda. Ako je činio namjerno, čak i namjerno da pouči, prouči dva puta fatihu, fatiha je od propisanog učenja u namazu, naprotiv, dakle, fardu namazu, čovjek u namaz nije pokvaren, samo je pokućeno to što čini. Jer da je trebalo učiti dva puta fatihu ili nešto drugo, Allahov poslanika alihi salatu u srlom bi učio. A on je učio. Kao što je prethodio ovdje govor da se čak od njega ne prenosi da je ponavljao jedan ajet. Da je učio ajet pa ga ponavljao. Učio ajet pa ga ponavljao. To nije radio Allaho posanika alihi salatu wasalam. Već su radili jeli, potonje generacije koji su došle iza njega. Čak dakle kod Ebu Dauda kao što je prethodio govor kod Ebu Dauda se spominje da je Allaho posanika alihi salatu wasalam učio na prvoj i na drugom rekatu suru Zilzal E, taj hadis je slab, Nije vjerujem da je Zatim da preda selam, da. A Ne, nije preporučena. Jeste, nije obavezno niti čak preporučeno se sjesti seđati, jer se smatra dakle od malih malih dodataka u namazu. Nis bio, ne znam je se bio prošli puta. Prošli puta smo nagovjestili jeli spominjali riječi koje vrste propisi riječi koji se dodaju u namazu vađib ili mustahab ili mendub, mubah i zatim treće pitanje, ako čovjek preda selam prije nego što završi namaz preda selam prije nego što završi namaz prvo, ako preda selam namjerno pri nego što je završio namaz namaz je četvrurekatnjom preda na trećem rekatu namjerno namaz je pokvaren namaz je pokvaren ukoliko na četvrurekatnom namazu preda selam Na trećem rekatu, iz sehve, iz sehve i bude obaviješten ubrzo nakon predaje selama, ustaće, klanjati još jedan rekat, e, predati selam, učiniti sehvi i seđdu i ponao predati selam. Kako se spominje u hadisu Imarana ibn Hussayna, da je Allah u poslanika alaihi klanjao i kindio namaz, pa je na tri rekata predao selam, zatim je obaviješten, Pa je ustao, klanjao, dakle još jedan rekat, predao selam, učinio dvije sežde, zatim ponovo predao selam. A ako, ako preda selam, ako je primora neći na treće, možda opet jedan ili će cijeli nema. Ne znam kako primora. Pa evo, ja klanjam na radnje, radna ona, opičana, kruža, mišterja, prekidam na mažu, predam selam. Ako, kretno, ne znam moje Ne. Ne, skonove. E. E. Ukoliko preda selam na trećem rekatu i potraje mnogo vremena, nakon predaje selama, obavijeste ga kasnije, obavzamo je ponoviti cijeli namaz. Ukoliko preda selam, pa odmah nakon predaje selama izgubi abdest, ne može ustrpno četvrti rekat je nadoknaditi, jer je prekinuta čistoća, treba se otići abdestit i ponovno klanjati cijeli namaz. ukoliko čovjek preda selam ubjeđen je da je završen namaz međutim a grešku smatra dakle da je namaz završen i na trećem rekatu preda selam ha? Kod, njega, kod njega preuladava mišljenje da je namaz završen i odma nakon namaza ne znam popije čašu vode čaša vode se nalazi pored njega i on popije i ljudi ga obavijeste na trećem rekatu se preda selam fali još jedan rekat To je znamazom? Budući da se napio ha, vode iz greške, iz sehve. Nije znao, smatroje je da je završio sa namazom i smatrao je običin, Kao što je obično, čovjek može kad izađe iz namaza, jer sve kada prada selam, postaje mu što je bilo zabranjeno na namazu. Mislio je, dakle, da je završio sa namazom, dakle, njegovo Piće, njegovo jelo ne kvari, ne kvari, samo će ustati, još jedan rekat naklanjati i učiniti, da predati selam, učiniti sehvi seždu i ponovo predati selam. Jer kao što jelo i piće kvari namaz, isto tako kvari i govor namaz, ljudski govor, ono što ja i ti pričamo jedan između drugog. Allah, uposlanika alihi sallam, nakon što je predao selam na dva rekata, razgovarao s ljudima i nakon toga ponovo došao sa dva rekata i učinio sehvi seždu. Dakle, ukoliko čovjek iz sehve preda i iz sehve nakon toga učini nešto, pojede, popije, razgovara s ljudima, i sehve zaborava, iz greške, a bude smatrao da je nama završen, miša Allaho tjela to ne utječe, dakle, jer Allah subhanahu tjela nije nas opteretio i, dakle, neće nam uzeti za zlo, za grih ono što počinimo iz greške, već ono što počinimo, jeli, čvrsto iz objeđenja, ono, dakle, što svojim srcima čvrsto odlučimo, pa to i uradimo. pa na osnovu karalina, ti znaš šta je karalina, može se otvrditi da li je klanjao tri ili četiri, kada se ispostavi, a sad će. Dakle, ako čovjek preda selam na trećem rekatu, klanja jaciju. Dakle, vrijeme jacije namaza. Je on klanja i preda selam na trećem rekatu, iz objeđenja, kad je predao selam na trećem rekatu, bio objeđen da je akšan, da klanja akšan. Šta je samlazio? Vrijeme je jaci i svoj, klanjamo jaci namaz. Predvodi nas imam, međutim Mosehvi u sebi ima nijete da klanja akšan namaz. I predva selom na trećem rekaju. Namaz pokvaren, batil, namaz pokvaren. Jer je promijenio nijete u namazu. A opasno je mijenjanje nijeta u namazu. I od prilike nekih šestnaje situacija ima promijenje nijeta u namazu, malo, vrlo malo, da nakon promijene nijeta namaz ostane ispravan. Većina situacija, tako je da i prvi i drugi namaz pokvaren. Ako bi čovjek u namazu promijenio nijet, neći da klanjamo ono sam niti tijelo nešto drugo, i prvi i drugi mu biva pokvaren. Zato treba dobro voditi računa o nijet. A ovo se zna često desiti. Da čovjek preda selam, zaboravi se, misli da je jakšan. Je tako takav namaz mu i pokvaren. Zatim dodavanje ruknova u vidu postupaka, dijela, radnjih. Pa ukoliko doda drugi ruku na prvom rekaču, na jednom rekaču doda drugi ruku ili doda treću seđdu, namjerno namaz pokvari. namaz pokvari. Ako doda iz sehve, iz demara, iz greške, može se naći u dva stanja, takav, koji doda rukn, dakle, Našto od radnji, postupaka, dijela u ruku, sežda, kijam, nešto slično, novi rekat, takav čovjek se može naći u dva stanja. Da se sjeti tog dodatka dok je u namazu i da se sjeti tog dodatka nakon što predasala. E, sad će detaljno. Ako se dakle sjeti u toku namaza, čovjek klanja akšam, koji je tro trorekati namaz, ustane na četvrti rekat ili klanja aciju, koji je četvor rekatni, ustane na peti rekat. Obaveza. Čim se sjeti tog dodatka u toku namaza, obaveza mu je da sjede. Da sjede i odpočni tamo gdje je, dakle, napravio grešku. Ha? Ako je, nakon trećeg rekata, akšam namaza, ustao odma obaveza mu je da sjede i da uči tahijatulillahi, o salatu do kraja. I da učini i seždu nakon predaje selama. Ne znam, ako je klanjao jaci u četiri kata i sjedio i opet ustao i seheo je reka i rekati, ako se to može teško desiti ako je ne znam učio je tehijatu samo proučio je ustao ponovo vratit će se i nakon tehijatu učiti salavate dovu, selam nakon toga učiniti dvije sežde jeli, i ponovo predati selam tamo gdje je stao tamo gdje je napravio grešku odatle kreće i, dakle, vraćanje, vraćanje tamo gdje se sjeti vraćanje, gdje je napravio grešku za to vraćanje nije potreban tek vir ne, ne govori se allaha ikber da bi se sjel nego se vraća i tamo nastavlja gdje je stav gdje je napravio grešku e, <kuh> zatim, dakle, sljedeće pitanje ukoliko ne sjede ha? sjeti se sjeti se da na petom rekati, ne sjede zna da je napravio dodatak, namazmo je pokvaren. Namazmo je pokvaren, jer dakle, svjesno od sebe dodaje taj dodatak, nakon što postane ubiđen, kod njega pravolada, a mišlja da je dodao. I ne sjedi nego nastaje dalje, sa učenjem, sa rukuvom, vraćanjem se rukuvom, sa seždama, namazmo je pokvaren. Ako se sjeti tog dodatka nakon predaje selama, nakon predaje selama, sjeti se da je dodao, ne znam, ruku, da je dodao seždu, jeliko, kao što se prenosi da je Allahov poslanik Ali se selam klanjao pet rekata pa naposle je predao selam obavijestili su ga ashabi pitali jel to nešto doda, to u namazu novo jel poveća namaz ne pa je dakle obaviješten obaviješten da je dodao od sebe još jedan je rekat okrenuo se okrenuo se sa mjesta gdje dakle klanjao okrenuo se učinio dvije sef i zatim ponovo dakle predao, ponovo predao selam nije klanjao je. i kendio Može tamo možda. Zatim mi koji klanjamo kao džematlije musallija muktedija, zaima. Ubjedjeni smo da je čovjek ustao na peti rekat. Imam ustaje na peti rekat, mi znamo da je četiri rekata završio. Da je trebalo da sjedi, Učite šehud, salavate, dov, preda selam. On ustaje na peti, na nama, obaveza. Ukoliko se to desi kod muškaraca, da govorimo subhanallah. Da ga opominjemo sa riječima subhanallah, subhanallah. Ukoliko se to desi kod žena, sestara, na njima je tasfiq. Da udaraju desnom rukom po šarci lijeve ruke. Ne bili tako upozorili onu koja, je predvodi u namazu, koja ih predvodi u namazu. On i dalje nastavi, nama nije dozvoljno da ustanemo, da ga slijedimo. Da ustanemo na peti rekat. Jer smo mi ubijeđeni da je to dodatak. Ako bismo ustali na peti rekat, onda bismo mi namjerno dodali od sebe peti rekat i nama bi namaz bio pokvaren. Dakle, imam se u tom dodatku ne slijedi. U tom dodatku ne slijedi. Mi sjedimo, čekamo, ako ne, sar, nastavi, uči sa Fatihom, ode na ruku, vrati se, ode na seždu, i čekamo njega. Čekamo, kaže Islam Skričan, postoji dva mišlja, možemo odmah predati selam, završiti sa namazom, a bolje je da ga čekamo, kad on jeli učini sve isključdo jeli da i mi sa njim predamo se I dakle pojde. Da ju dođe sad ja. Znaci mi ćemo Ne smijemo ga slijediti. ga slijediti u tom dodatku. Čekamo on završi. On preda selam... Ako, ako učini sehvi seždu, ako shvati u toku namaza to petog rekata da je napravio grešku, učinit će sehvi seždu. Ako ne, onda ćemo mi ga napomeniti. Predat ćemo selam, napomeniti ga da je učinio sehu i onda će se, kao i Allaho poslanika, ali je selocam, okrenuti učiniti dvije sežde, zatim ponovo predati selam. A da ćemo mi učiniti sehvi seždu? Mi sehvi seždu. ga mi, slijedimo ga mi. Znači mi ćemo predati prvo sež, znači selam, pa opomeniti, pa ćemo ponovo učiniti seh Čekamo, mi sjedimo, čekamo, sjedimo, čekamo, ono se vrloati sa pjetog rekata, završi što je nastavio, završi, preda selam. Nakon predaje selama treba da učini sehvi seždu. Jeste, mi predamo sa njim, slijedimo ga u, u nastavku namaza, slijedimo ga. Čekamo, hoće li učiniti sehvi seždu. Ako ne učini i dalje bude smatrao da je to četvrti rekat, mi ćemo ga napomenuti da je učinio sehvu, da je dodao od sebe još peti rekat i onda će on učiniti sehvi seždu i mi I s njim, i nakon dvije sržde, on će predati celanim i predati saros. Jer se u ostatku namaza slijedi. Pa, shodno tome, ukoliko čovjek ustani na treći rekat, sabah namaza. Obavezamo je da se vrati čim se sjeti. Ako se ne vrati, namaz je, namaz je pokvaren. I nama, dakle, molim, ako se ne sjeti, nakon što je li završi, napomenit ćemo ga, dakle, da je učinio da je dodao od sebe i treba učiniti se i sršta. E. A ako ga niko ne upomene, nakon bliže vremena, već kasnije, obovezamo je ponaviti namaz. Ukoliko ono je koji je Musafir, a? Musafir ima olakšicu da četvrrekatne namaze skrati na dva rekata. Ha. Pa ustali na treći rekat. Šta je s njim? Ima olakšicu da klanja dva rekata? Pa ustani Dobro, kada klanja sam? Evo, kada klanja sam, dakle, dva rekata. Olakšica mu je da klanja jaciju, da klanja poodne i kindiju, dva rekata. Ustane na treći rekat. A, ovde se vraćamo. Dakle, islamski učinjaci koji kažu da je obaveza koristu u olakšicu i oni koji kažu da čovjek može upotpunjavati. Dakle, postoji jedno i drugo mišljenje. Ali ono što je mnogo bitnije... Esteniet. Esteniet. Ako je nanijetio da se klanja dva rekata, onda obavezamo da se vrati. Ako je nanijetio da će klanjati podne namaz i kindio namaz, akšam namaz od dva rekata, obavezamo da se vrati. Čim se sjeti na trećem rekatu? I na osnovu ovog isto pitanje kod teravih namaza. Onaj koji odluči da klanja teravih namaz dva po dva, dva po dva, metna metna, što je osnova da se klanjaju noćni namazi, dva po dva, dobrovoljni na file namazi da se klanjaju. Ustane na treći rekat, ako je nanijetio Za cikloniti dva rekata obavez za da se vrati. Isto tako vitr na Ako si na nietio da ćeš klanjati dva, predati selam, zatim jedan. I ustaneš nakon drugog rekata na treći. Obavezat da se vratiš. Ako si na nietio, ako si na nietio, obavezat se vratiš, je Odradiš kako treba sef i seždu i onda nakon toga klanjaš sljedeći rekat. Zašto ako je na nietio, svaki put on išao na nietio koji na mas klanja Da, vitr namaz se može klanjati dva, predat selan pa 1 a može se klanjati tri za, za redu. Ako se naniteo da ćeš klanjati dva pa jedan, onda ne može klanjati tri za redu. Taravi namaz, ako si naniteo da ćeš klanjati dva, ne može četiri. Vitr najmanje je jedan rekat. Može se klanjati jedan, najviše je jedan neset. Dakle, da klanjaš noći namazi da upotpuniš sa zađim jeli prekatom. Al, ali se klanjao koliko klanjaš 3, klanjam se dva pred aselam, pa 1 i tri zaredom. I jedno i drugo se prenosi od Allahovog poslanika, Ali se ne prenosi da e klanjao 2, pa sjedio, učio tetahijatu, pa ustao na treći. Čeka recimo klanjaš 2 suneta i klanjaš se da. Da, da može Da, Može? Klanjaš 2 suneta. I Najmanje se može klanjati vitr kao jedan rekat je. Ajša radijallahu talanha Allaho poslanika alihi sallam bi je budio I ona bi klanjala ponekad vitr samo jedan rekat Dakle dozvoljno jedan rekat Sad posti raziloženje kod islamsku učinjaka Šta je bolje tako Dakle ali ono što hoću da napomenem Čini mi se da smo na prvom predavanju pomenili Onako kako se klanja kod nas vitr nije u redu neured. Jer Allahu subhanahu wa ta'ala hisa nam je zbrani da klanjamo vitr da ne poistovijetimo vitrsa akşam namazom. Na akşam namazu nakon dva rekata sjedimo, učimo et tahiyyatu, zatim ustani na treći rekat. Vero. Ma pre skoro da se i akşam, ovaj, klanja dva rekata kod nekoga sa. Ne, ili... Ne, Mislim da nisam rekao akşam. Nisam. Rekao sam, rekao sam podne i kindija i jacija. Možda, ako sam Aksam rekao, Aksam se ne može normalno sklati, to je poznat, to je preletilo. Znači, indija, i Kindija, i Acija, i povodnje. Zakloher. Zakloher. Osnova. Osnova. Osnova je da se na fila klanja dva po dva. Dva po dva. Dva po dva. Ali ako bih ako, ako bi klanjao, bi klanjao četiri rekata, onda je najbolje da klanjaš četiri zaredom. redom. Jedan, dva, tri, četiri. Da ne sjediš nakon dva rekata dole. Jer i, tada, jer i tada trebaš napraviti razliku između to, te nafile i tog sunneta i farda od četire kata. Kako kažeš, šeh Ibnusemina Vihra, tulo. Da. Da. Da. Da. Mora, da. Mora da se pravi razlika između nafile i farda. Nafila, nafila i farda. Nafila i farda mora da se razlikuju. Da. Da. ima sami pradaje da je prije i posle Najjačije je mi se kunut doba ne uči na vitr namazu. Allahov poslanika Alihi sallam nije učio kunut dobu na vitr namazu. No Znam, znam, šta ti pitaš? Svi, ovi se smijuvali ali većina njih ne zna. Prošli puta su oni saznali da kunut doba se ne na vitr namazu. E, od Allahov poslanika Alihi sallam ko pregleda, dakle, njegove hadise u kojima se spominje njegov vitr namaz, ne spominje se da je učio kunut dovu na vitr namazu. Ne spominje. To se prenosi od drugih. Na to ćete naći tamo u knjigama kod Svijeasa Safetda Kuduzovića da kaže nije obavezno. Ako bi čovjek nekada proučio nema smetnje, ali ustrajavati u tome je hilafus sunne. Razila sa sunnetom, ustrojavanje učenju kunut je na vitr namazu je suprotno sunnetu Allahov poslanik alejsallatu vesselam anajbolja uputaje uputa, uputa Muhammed alejsallatu vesselam. Bila šek. Tako. Na fila se ora razlikovati od e, fardah. I dakle treće već veliko poglavlje, ovdje dobro obratite pažnju, znam da je vruće da smo malo odužili, pitanje sumnje, šeka, čovjek sumnja, da li je dodao ili je oduzeo od ruknova? Da li je dodao neki rukn ili da li je oduzeo prije nego što počnemo dakle sa obrađivanjem ove teme? Za kako vrijedno po pitanju sumnje, vrijedan savjet, kada se ne osvrćemo na sumnje kada se ne osvrćemo na sumnju da sve sve je kada završimo sa djelom pa počnemo sumnjati jesmo li ili nismo na to se ne osvrćemo osim ako dobijemo ubeđenje da smo doista nešto izostavili ali sumnjamo i ne možemo da ne, n, pomoću nekakvih karajna kako bi se to prevelo kod nas je nekakvih e, popratni ne znam stvari da zaključimo da smo napravili grešku i da prevlada kod nas mišljenje da smo doista napravili grešku e onda trebamo da klepopravice je na ispravan način Ali ako sumnja dođeno nakon obavljenog abdesta, ja sam ne opravile ni samo opravo kod kupanja, ja samo okupao opravo dio tijela ili ne? I slično nakon obavljenog namaza, na tu sumnju se opšteno svrćemo. Zatim čovjek koji je pun ove svesa, što god radi sumnja. Jel se obvestio kako treba? Jel postio kako? Jel zapostio na vrijeme? Jel iftario na vrijeme? Jel klanjao kako treba? Jel se okupao? Ima ljudi koji se kupaju 6 sati. 6 sati se kupaju. Okupa se od dženabeta, krema okupa se od dženabeta, sad normalno čovjek kad se kupa, ako nema onog ha, nailona oko sebe, odje voda na pločice. I siđe na pločice i kaže, ukazim nogom u onu vodu. A neči se, vraćaj kupa. I non kad god se okupa, spadne voda dalje, mora pasti. I šest sati se kupa. I kaže, dođi, objasni mi, ako mi ne objasniš, ja ću ostaviti vjeru. E, tu je vrijedno znanje. Tu je vrijedno znanje, samo da, da znate. E... sam ja rekao ili neko drugi pa ja preferiram to mišljenje. dakle ako se kupaš samo za džumu ako se ne kupaš od dženabeta i ako nanijetiš tako dakle kupanje za džumu ako nanijetiš onda bi trebalo inšallahu tala i dakle abdestiti se ako nisi dakle nanijeti iako ja braći govorim da općani to nijete jer ovde pitanje nijeta mi kada bismo imali u Lemu, učenjake da nam samo govore o nijetu samo da nam govore o nijetu bili bismo i tekako velikoj potrebi za njima nas najmanje imamo knjiga napisanih, napisanih o nijetima, a najpotrebniji smo toga. A to se, braća, začude kada kažeš, kada uzmeš abdest, dobro se paste, čovjek uzme abde za duha namaz, čovjek uzme abde za vitr namaz, da klanjam vitr namaz, nanijeti s abdestom, klanjam samo vitr namaz i dočekaj sabah i klanjaj sabah. Ne može. Ono što se nanijetio za to ti je samo. Pa ako nanijeteš kupanje samo za džumu, zato preporučujemo općenito da digneš sa sebe nečistoću da otkloniš od sebe na čistoću tako nije ti ako na takav način nije tiš onda nije potreba nabdest ali ako nije samo za džumu onda je inša Allah prioretetni mišljenje da je potreba nabdest volio bi da završimo pa dakle kada završimo sa dijelom dođenem šeitan vesvese, njegove sumnje ne osvrćemo se na te sumnje čovjek koji je pun vesvesa ne osvrće se na te vesvese jednom treba da završi s njima što god radi sumnja ne se osvr osvrćati na to i dakle vesvesa, sumnja koja ti samo proleti kroz glavu, ne zastaneš pa stvarno počneš jesam li nisam, nego onako proletiti na to se ne osvrće na to se ne osvrće, zatim dakle ovo što se tiče naše tematike da čovjek stane u namazu, počne sumnjat je li dodao ili oduzeo od te račune od te račune. treba pisat, neste ovo je zapoji da pišete prethodio je govor, ako dodamo nešto u namazu, seh i seždu činimo nakon predaje selama. Ako oduzmemo, napravimo manjak u namazu, seh i seždu činimo prije predaje selama, da upotprimo taj manjak. A budući da smo dodali da ne bismo seh i seždu činili prije selama, pa također još jedan dodatak napravili, ha, već se čini na kraju. Eho ovdje sumnja, pazi, sumnjamo jesmo li dodali ili oduzeli. Sada nije pitanje Dodavanje ili oduzimanje veće sumnje i rješavanje te sumnje. Pa stanemo u namazu i sumnjamo. Jesmo li dodali ruku ili nismo ga uopće obavili? Jesmo li obavili još jedan ili nismo? Čovjek sumnja. Ili jesmo li obavili četvrti rekat ili ne? Koji je? Treći ili četvrti? Pa koliko čovjek zastane u namazu, dozvoljno da, zastane u namazu pa pokuša da vrati od početka namaz da pokuša da se sjeti, da zaključi. Da bude ubijeđen, jel je klanjao tri ili četiri? Jel je klanjao tri i četiri? Pa ukoliko, ukoliko odluči čvrsto, ukoliko, dakle, dobije ubijeđenje da je klanjao tri, Nastavite će, klanjati četvrti rekat, a zatim će učiniti sehvi i seždu. Ha? Nakon selama. Nakon selama. Nakon selama. Jesi, mora učiniti sehvi i seždu. Jer je sumnja. Sumnja je jedan od razloga činjenja sehi sežde. Možda sad. A vam pritanje toj nakon namaza. Misli se na desnu stranu i onda sehi sežde? Na desnu stranu je obaveza predati selam. I onda sežde? Može. Na desnu stranu je obaveza predati. A prije, to se misli i prije opšte nek što Prije selama, jesu. Kad završiš sa učenjem, hoćeš da predaš selam, ne predaješ selam, učiniš dvije sežde, vratiš se i onda odmah predaješ selam. Ne učiš se ponovo te Dakle, kada donesete odluku da ste ili dodali ili oduzeli, sve jedno. Dakle, sad nije pitanje dodavanja ili oduzimanja, već sumnje i rješavanje sumnje. Rješili ste sumnju, ubijedjeni ste da ste ili dodali ili oduzeli. Ako ste oduzeli, naproli manjak, nadopunit ćete taj manjak i učiniti sehvi seždu nakon predaje selama. Ha. Ako sumnjate i ne možete... Vraćate se, vraćate se. Ne možete nikako da donesete zaključak jeste li dodali ili oduzeli, pa uzmete ono što je sigurnije. Uzmete ono što je sigurnije. Sigurnije je ono što je manje. Dakle, sumnjate, jeste li klanjali tri ili četiri? Sigurno je da ste klanjali Ja, Sigurno je dakle da ste klanjali tri. Onda ćete upotpuniti i učiniti sehvi seždu prije selama. Prije selama. Dakle, pa možete zaključiti, i možemo zaključiti, da postoje dva stanja kada se, predaje, kada se čini sehvi sežda prije selama i dva stanja kada se, preda, kada se čini sehvi sežda nakon predaje selama. Čini se sehvi sežda prije predaje selama kada napravimo manjak u namazu i kada sumnjamo i ne možemo da riješimo se te sumnje, već pribjegnemo onome što je sigurnije. Tada ćemo učiniti sehvi seždu prije predaje selama. A ukoliko smo dodali u namazu, činimo sehvi seždu poslije, predaje selama i opet, nakon što obavimo sehvi seždu, predajemo selam. I ukoliko smo sumnjali, jer riješili se sumnje, zaključili, klanjali smo tri ili klanjali smo četiri, onda činimo sehvi seždu nakon predaje selama. Ako se ispostavi, hadise smo spominjali na početku, kada smo na prvom predavanju, kada smo počeli sa seždom sehla. Mi smo odlučili, nakon sumnje, odlučili smo smo klanjali tri. I klanjamo još jedan, četiri. Moramo upotpuniti jer je došlo, dakle, naredba lohovog posanika, ali sam da upotpunimo. Jeli? Ako se ispostavi da smo klanjali pet rekata, a ne četiri, kao što je rekao lohovog posanika, ali islo sam dvije sehvi sežde koje činimo, ono seždu seha koju činimo, to će biti prkos šeitanu, a ukoliko smo klanjali, to će upotpun, upotpuniti. Dakle, pet rekata i ta te dvije sežde će upotpuniti. Pet rekata na šest i Ukoliko smo klanjali četiri rekata, one dvije sežde sehla će biti prko šeitanu koji je odbio da padne na seždu Allahu djelala djelala. Alhamdulillah.